A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin was-salatu was-salamu ala ashrafil khalqi wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Itarfa l'dari mi absolut itakon vetem Allahu jalla jalaluhu zati tabatra ve kriuse titjesis. Përshëndetje të mishirë bakimata Allahu subhanahu wa ta'ala qofshim bi më të mirën dhe zëtëriju në për nga mërve Muhammedin sallallahu aleyhi sallam për shok të ti besdikim për faminët ti të ndërshme dhe më gjithë muslimanët të cilët të ndjekër rrugën e ti me të mirë dheri në të ditën e kjametit dhe të të vazhdojmë i lejën Allahu Gjelle Gjelalu në vargën e legjaratave më bësimin e besimit më të cilin besim njëriju dhe mësë dëshmërish duhet t kemi zgjedh libri tësë në kemi fillu e për një kohësh a e sh libri i autorit Hafidh ibn Ahmed al-Hakemi autor i librit Ma'arijjë al-Qabul Ma'arijjë al-Qabul Ma'arijjë al-Qabul përmendëm se ka këptimin shkallat e pranimit shkallat në gjitjes për të pranuar të Allahu Jelle Jelaluhu ka than ojë Allah e më shiroft pasi e përmendi se rukja i ka tre kushte i bërsërisi më të kushte rukja, do më than, rukja valide, e vlepshme ka tri kushte, e para për i tyre është që të jetë prej Kur'anit apo sunnetit, pra fjall a jeti apo fjall e të dërguarit, sallallahu aleyhi vësallem, nësë është jashtë të këtyre dyjave, ajo është batil është e kotë dhe nuk lejot me bërë rukje njëriju me ato, e dyta është që të jetë në gjuhën arabe Do e mos është që rukja të jetë në gjuhën arabe Nëse dikush banë rukja Dhe nuk banë rukja në gjuhën arabe Dine se nuk i lejot ati rukja Dhe nuk i lejot me shku të kaj me barukja Dhe të rejta është E njuqë taqade enneha sebebu minel esbeb La të thire leha illa bi idhnillahi azze vo gjell Dhe ka dhe në hoja kushti të rejtë Që rukja të jetë e lejume dhe valide është që të mendohet nga rukjegjia dhe ai i cili i bën rukje, domthon hoxha dhe, dhe aty i cili fryet që të mendojnë tu dit se kjo është kaq dhe nuk ka ndikim direkt, por vetëm lein Allahu xhalla xjalalu. Domthon rukja është lexim. I lexohet të së murit me shpresë se Allahu kamë largua e larguar atë çka e mundom. Mirë, po këtë këtë proces e quajmë shëbeb dhe ajë cilë është kryesori në largimin e smundis është Allahu Gjelle Gjelle Gjelle, e lu këtë janë tri kushtet të të sirat e bojnë rukjen valide, ka thanë Hoxha elkelemu, ale tema imi ka thanë tema mbi hajmalit hajmalit neve, shikone në vazhdimin e libres Hoxha ka me përmenjnë loj loj tematika mirë për neve do t'i përmenjnë mi shkurt të se nuk mundi më ndalë me gjdo me gjdo detalj Esencash me kuptua se çdo shoqërim që i bëhet Allahu xhallahu ala në një hak për i hakeve të tua është shirq. Ai është shirq apo mohim i të drejtës së Allahu xhallahu ala dhe çdo mohim i të drejtës së ti, e cila quhet kufur. Apo balazim e cila quhet shoqërim shirq. Dhe njëherë, me amuhu drejtën quhet mohim kufur, ndërsa me shoqërua, me thonë edhe Allahut po edhe kti na e njëtë atar gjosh shirq kjo është rregulla pastaj nën këtë rregull ka perceptime të shumta ka fotografi dhe pamje të shumta andaj ka thënë sa i përket hajmalive ka thënë wa fi al-tama'imi al-mu'allaqati intaku ayatin mubayyinati fali-ikhtilafu waqi'un bayna al-salaf fa ba'duhum ajazaha wal ba'du kaff ka than sa i përket hajmalive Nëse janë ato hajmalitë të cilat lidhen në qaf, prej ajetëve të qarta, dhe më nëmë prej Kur'anit, felikhtilefu vaki unë, bejnës selef, ka polemik të madhe tek të kselefi. Dhe më nëse është ajetët, nëse s'janë ajetët, dhijët, nëse s'janë ajetët, nëse përmendëm se janë prej shirkjateve. Po nëse janë ajetët, nëse lidhë ajetin kursi, Apo dhe një ajet tjetër të Allahu Gjellë Gjelalu Apo dhe një fjall të për nga meri sallallahu aleyhi sallam Ka khilaf të kësëlefi Fe ba'duhum e gjezeha Disapritore kan lejua Ve ba'du, e o lba'du këth Dhe disapritore kan daluwe Disapritore e kan daluwe Kushe ka lejua Që njëri ju të man hajmali Me ajete, apo me adithe Ka than, e ka lejua Do me than, aisha Transmetohet nga Aisha radhijallahu anha Wa Abija'far Muhammed ibn Ali Janë i prej nipave të Ali Uta radhijallahu anhuma wa ardhahuma Ka dhanë pastaj dhe disa të tjerë prej se lefit Të cilat janë pak Wal ba'du keth Dhe disa prej tëre e kanë penguhe Dhe të janë shumë Prej tëre janë Një numër i madh i sahabeve Si qështë Abdullah ibn Amr Abdullah ibn Akim Ukbetu ibn Amir, Abdullah ibn Mesud, dhe në zansat e tëre, e ka ndalue hajmalijën edhe në sësh prej ajetit. Pse e ka ndalue? Dhe kjo është të këshumica e djetarëve më preventive. Më preventive. Qka do më dhamë më preventive? Nuk lejohët në bajtje hajmalive qoftë edhe më ajetin kursi. Pse? Se dhe në lidheria djetarët e qugë në kështu? Se dhe në lidheria? Ma anë e menë këtë shprejë. Kjo ju du Pengim i derës së shërrit Pengim i derës së të keqës Si Sepse njeri ju mundet me mbështet Vedvetën në atë hajmali Edhe ishë shënë Allahu gjelle gjelale Qyshë në hajmali Po e lidhë shprejësat me qatë letrën Dhe kujton se që ajo letrë ka me shërua Ajo letrës shëron Ajo letrë nuk shëron Po ku shëron Allahu të barëke Va të ale Andaj me e përtejta është se Ndalod Dhe Hojja thët ولا شك أن منع ذلك أسد لذريعة الاعتقاد المحظور لا سيما في زماننا هذا فإنه إذا كرهه أكثر الصحابة والتابعين في تلك العصور الشريفة المقدسة والإيمان في قلوبهم أكبر من الجبال فإنه يمكن أن يكون هناك قرآن أجماء تلوما بسه sepse shumica sahabëve dhe tabi inëve ka ndaluet, ndërsa në zemrat e tyre ka pas iman, më të mdoj se kodrat. Un, Abdullajbni Mesudi, ja ka ndaluet të gjithve me mojt hajmali pre Kur'anit, ndërsa me kanë ka pas saj kontakt me njërë që ka mbos iman si kodrat. E ti ja lejon dikujna, e cili e ka imanin për toke, zhag edhe pak për mirak komplet, ja lejon me hajmalien, me Kur'an, dai çka lidhet për letrën dhe bjala më poshtë i hub këtij moni Allahu na robet. Ëndaj në sa atyre u ka ndalue, atare të tjerave u ndalot edhe më më shpejt. Pastaj ka thonë wa entaku mimma si wal wahyaini fa inaha shirku bighayri min, bel inaha qasimat al azlam fi al bu'd an sima u lil islam. Ka thonë e nëse hajmalia është jashtë Kur'anit dhe Sunnetit. Nëse, në ta ka shku me diqka që ka skuptohat ka thonë të i në hashirë kun bi gajri mejni ka thonë ajo shhirë pa kur farë më dyshje e ka shkujt hajmalinë dhe kur kush se me rrash që ka, ka shkujt me ati thot dikush ka dal të sëqarojnë s'ka o, shka me sëqarue nëse nuk është kur an dhe sunat e shhirë që ka mu kanë neve ndalojnë hajmalinë me kur an le e me pa kur an ajo është shhirë i cili shëshënë Allahu gjëlle gjëlle fi ula dhe lë inëha kasimetul ezlami madhja është ajo në kategorin dhe është kism i një klase të ezlamit fil bukdi ansima u lë islami në largesën dhe në humbjen i cila është largë islamit qëka është ezlam? ezlam është një for me të cilët e kanë caktu arabët fatin e tëra e kanë shiku fatim e tyre. I kanë morë tra, tra shi gjeta. Dhe kanë pas një si, thon, si torb, e hol, dhe kanë që si i kanë futat të shi gjetat. I kanë që i gjetat, kodh, dhe kanë morë tra shi gjeta, dhe i kanë përzije. Dhe nëse i kanë që i kanë që i me emra, nëse i kanë dalë njona, ka thonë kjo është e kajrë, nëse i kanë dalë tjetëra, ka thonë në dalë e punën edhe nëse i ka dojnë në mesmja me emrat të saktun, atërë e ka thanë për sëritë edhe njëherë përzimja. Kjo është e zlemë, Allaho i ka në nëqmuë, edhe ka qytë prej, prej shirkët. Kjo është e i përketë, dhe më thanë, që është që se hajmalive. Kapitulli 6, si në nëbashdo në hoxha, mi në shirkë i fi elu me jetë e berra kubi shejaratin, au hajerin, au bukaatin, au kabrin, au nahviha, jetë të khidhu dhalikël me kana idën, wa bajanu enë zjaratët të në kasimu ilasunijetin, bideijetin, vë shirkijetin. Thët, kaptinë e rejë, se prej shirkut është dhe primi ati cili kërkon bereqetin në pemë të ndryshme, kërkon bereqet në pemë të ndryshme, apo në gurë të ndryshme, apo në vende të ndryshme, apo në varreza të ndryshme apo të ngjashme me këto kërkon bereqet diçka që Allahu nuk ka caktuar ti bereqet se i jithë bereqet janë në dorën e Allahut te bareke وتعالى apo e merr këtë vend Eid-n çash Eid na عيد për e përkthejna bajram Eid-n dhe fyesat e tona i thojna bajram do këtu nuk e ka thurë se i bajram po kuptimin e bajramit se shkon shpesh e viziton ata shkon shpesh Eid Idë, se qëtë idë, bajrami, idë në gjuhën arabe, ljenë në huja u dufi kulli sëne, sa jo përsëritit në gjdo vit. Andaj thëtë, nëse e merë këtë vend, e përsërit, shkon shpesht të aj, me morë bërë qëtë, kjo logaritit prej, prej shirkut. Dhe, dhe të asësharojnë nëse, vizita e varezave është tri kategori. Vizita e varezave është tri kategori. Sunnije, mëdëije, edhe shirkije. E sunnetit, e bidatit dhe e shirkut. Vizitat, e Hada, wa min a'mali ehli shirkit. Kjo, dhe prej veprimtarive të ithtarve të shirkut është, min gajri ma të reddudin, au sheki pa kur far të reddudin, lëkundje apo dishimi. Nuk lëkundi me se kjo vepr e shirkut, dhe se është prej ithtarve të shirkut. Ma jaksidul gjuhalu, min ta'zimi ma lem, ja edhenillahu bi enju azhaman, ajo të shkat gjahilat e sinojnë prej madrimeve të ndryshme të se tja ubojnë varezave vendeve të ndryshme, gurve të ndryshme penve të ndryshme shkot të këfilan uj sa ati pusherojshet ati ka shirk shkot të këfilan vareza sa ati ka shirim, ajo shirk nëse shkon kështu, get for adhe dhët, bigajri të rat dhud pa lëkundje pa lëkundje Nuk ka mendsi. Nuk ka mendsi. Nëse ti ku je pranë xhamisë, nëse thot kërkoj berëçet. O shirk, shirk është. Kjo qūri është. Murr. Nuk ka ktu berëçet. Po ku berëçet? Janë ku xhamia. Po xhamia është. Po bërsej dhe lutja Allahu Jellalul. Domthon duhet njeriu të mindo sa edhe të mos me fol me sende të përgjithshme. Po kjo nuk është shtëpia e Allahut. Po shtëpia e Allahut për nuk kërkohet për këti malterit bereqet, se përse kjo shka bereqet më të vetë, kjo asë nuk njën bile anë në kështu allahu gjatë laj e smaun, ato shë njën ato shka në mundësi, laj e pësirun asë nuk dëgjojnë ma lemje e dhenillahu bi enju avdhama allahu s'ka lejuhet që të madhrohen allahu s'ka lejuhet që të madhrohen allahu s'ka lejuhet që të madhrohen malterit asë mërmeri, asë varri asë pëjmat Pasa ka thonë, kemen jeludh, bibukatin, au hajerin, ka thonë sikura i cili, kërkon mbrojtje, kërkon mbrojtje prej ndo një vendit, apo ndo një gurit, au kabri me jitin, apo ndo një vari, të ndo një të vdekurit, au bi ba'di shëgjer, apo me disa pem të saktume apo me disa pëjmë të caktume. Muttë të khidhen lidhali ke lmekani, idhen ke fiili abidin o thani. Me të cilin e merë këtë vend, e cakton këtë vend, do me thonë idhen, e përsërit, shkon shpeshtek a i vend, si kurve primtaria e adhuruzve të idhive. Qa ko dalim, nësë njëni di cilë e ka caktu një gur, dhe e ka vizatun një forë të caktume, dhe shkon e luta ta, duke me ndu se në ta ka bereqet dhe ndihm dhe largim të të këqijave dhe njërën e cili shkon të një varrez, apo të një pem, apo të një vend dhe kur të vetër se cka e duke bo, të të janë duke kërku bereqet që cili është dalim, nuk ka dalim andaj hoxja e ka, e ka barazue këtë me këtë këtërën dhe e ka përmend hoxja në një grumbë të haditheve dhe ka përmena aditën e pengamerit sallallahu aleyhi sallam, ku ka thënë aleyhi salatu e salam, dhe kata sahabët e cilat kanë kërkue dhe të në atë, mushrikët e kanë pas një pemë, dhe ati kanë varë shpatat. Dhe sahabët, disa për e tyre, i kanë bakë të shpata, dhe mushrikët, kër i kanë, li, kër i kanë varë të shpata, kanë mendu se kërti varë në të shpata, dhe preja sa i pemën, ju zbrit bërë qeti në shpata dhe kur ti mori në shpatat atar luftojnë ma, ma fuqishëm apo? Dhe disa prej sahave të sa të kanë qenë të rinë e islam kanë thonë nja Rasulallah i gje allene dhe te enuap kema le hum dhe te enuap kanë thonë nja Rasulallah na i banë dhe neve një qasë e si që si pejme shiri këtu disa djetarët kanë përmen qysh lindë kjo kër rruga Ha, shikon e me ata sa kanë përparue, shikon e me qëfarë qytetërimi kanë, shikon e me partë cilivilizimi kanë, shikon e me demokracia e tërë sa shumë ka përparue. Batil, është e kodë, Allah o dhëtë mos u mashtra prej lëvizës e tërë në përqytete, o la te mu dënë në ajnejkë dhe mos ilshësit e tu në civilizimin shka e kanë ata. Se na kena pa civilizime, kena kriju civilizime matë mloja, adin dhe themudin. A e dini adin dhe themudin. Henin Youtube e këshirënë, se shfar shtëpia kanë pasë. Qa këto të shesim palavrë ati me demokracijin e tëre. Shikone shfar shtëpia kanë pasë të larta. Në përkodra kanë kriju e loj loj shtëpia kik dalin mend. Pia saj madrije. Allaud që ka thëtë, po na i kena shkatru kejta ta. Pse? se i ka shkatruhe se se ka nadhuru Allah mos me ndo se Allah e shikon atë grumbullin aeroplaneve të shumë ta dhe e friksona ja Ola, Allah qërra përmin fe demdeme alejha fe demdeme alejhim rabbuhum dhe Allah i ka, dem ka shkatru demdeme që ka shkatru demdeme se Allah për dorë, e përdor ke që përreje demdeme se ajo se ka në vogël ajo qon civilizim i madh, komunizëm i madh, socializëm i madh, edhe neve. E çka dona? Me pas edhe na sikur ato. Ktu kanë lind ajo ajo fitili dhe ajo Skëndija dalalit. Edhe na me pas ditë civilizim si ata. Apo dhe shumë prej mugafelinve, prej njerëve të zonja ngafira dhe indiferent e shohin për për parimin e shkijeve, për parimin e civilizimeve të shumta dhe kër i krasojnë në musliman, thojnë problemi musliman vërse s'kam përparim. La haula va la kuatë, kur gjosë marrë vashkë njëri. Se njefë Allah unë të e barë kjo vëtarë, po t'ja mëndonë sa Allah e shikanë civilizimin e tërve, a gjatët i shikanë Allah o Samiri këtë rejtua? A mëndonë sa Allah u takshirti, sa e ki ngritë banesën lartë të thotë, më është e Allah që shtu duhëta, gurëzime gur ngrita, e beden, Allah u do t'i Allah u di shka tjetër, të nga mesam e ka pas shtëpijen shumë dvogël, po e ka dridh njërzimin këtë bota, folë për Muhammedin a.s. u e rafa'në leke dhikrak dhe ta kena ngrit t'i emnin. A e ka pas në shpit madhaj? Shka pas shpit madhaj. A ka pas në një civilizim? Jo, me gomar ka hecë, sallallahu a.s. Me gomar ka hecë. Dhe kur ka artë persiani, si delegat prej persijës, dhe ka të dashme të ku omerin radhiallahu anhu e rda e ka pa në një hasira adi shka në hasira, hasra i thëjnë në hasra dhe ka bëtu flet edhe ka hi e me karlit ka thënë ku është qaj, shka për në lufton të neve këna bërë një dërmak në shkatroj kede ku e kini udhetsin ka thënë së digna dhe kër kanë shku e kanë gjetë në ruk në një pemë të geflet ka thënë kitë qëtë problem në ka bëtë po që kia Shkone, se perceptimi i njerëzve i njoranë qishështë, ku të shkojë nëjë palatë të madhë, edhe nëjë frontë të madhë, edhe palatë i më koni frikëshëm, edhe me thonë, e ky valatë po, ky i banë këto. Mi për kërë e kanë po e gjurë mëtë e hasrës në trupin e ti, ka ndonë kitë që to i banë që kia, e kanë gjupi gjumit. Allahu në këshiko në civilizimin e njerëzve. Allahu nuk shikon në përparimin e njerëzve. Allahu nuk shikon në fabrikën e iPhone-it, as në fabrikën e Samsung-it, as të në fabrikën e aeroplanëve, as te fabrikat e Kinezës dhe Japanit. Nuk shikon atë. Ku shikon? Fa sallallahu alaihi wasallam, inna Allahi la yandhuru ila suwarikum. Allahu nuk shikon në pamjet e juve. Kjo, pa bo, këtë kjo, hiç e do. Pamjet. A e ka bëhu qytetin këtë me drita? O menjë nuk shikon Allahu xhalla xhalalu Wala ila adsadikum asna trupat ayube të, trupa të, <coughs> të fortë, mobilizim. Ku ka di për përgatitje të madh çka e kanë, walakin këto ndryshën punën. Allahu shikon dikon çetar, mirë po. Inna Allah yanduru ila kulubikum wa a'malikum. Allahu shikon në zemrat e Juve. E për për çkaqse Allahu shikon në zemër Ebu Sufioni dhe Ebu Jehli dhe Ebu Lehebi edhe Utbet ibn Rabia, edhe Umej ibn Khalef për i kuffarëve të mdoj për Veqebu Sufjanit. Qa kanë bëha ta? Ka thonë na gjithë këtë përparim me kena dhe gjithë këtë fuqije, kena dhe sa shumë na shkon lafi. A mu bashku me një Bilal që shtu ka tranizia? Me këta me nejta? Ja, ja, ja. Mirë po. Allahu nuk shikon, Allahu i ka thonë. Dhe për nësëm i ka thonë nëresht, largohi pak që tësat ju foli atinëve. Allahu ajet e binjarë, pëjqile. Walatë të rudin le dhine e menu. Mos gjëgabomi për zonë besim të ardhë. Thotë, Abdullah ibn Jabasi, ka qenjën për qëllim Bilali. Ka qenjën për qëllim Bilali. Edhe Khabbabi, Khabbabi ibnul Arat, Robb. Ka për zonëvec pak ta. Se mirë për allahë tha, jo, mos gjëgabomi për zonë ata. Ata e lutin, zotin e tëre. Ata e lutin, zotin. Allahu ku shikon? Sa e kiti ndërthesën e larta? E beden. Allahu shikon në zemrat e njërzve dhe na dhe prat e pratetëre. Ani pse e në nëshmoj njërzit, s'ka problem. Andaj, duhet me kuptu madrinë, Allahu gjelle gjelalu. Kërta dështë se kush është Allahu, a munësh me lut një vërë, te barak Allah, Allah është i madhë. Andaj, shikoni këto? Ja rasur Allah, hajde dhe neveni që si shpat hajde ar ni avien para ke papilot ha ke na arrahmanu ala al-arsh istawa rahman me majmave te mdyve qendron bi arsh ati duhet vetem nje shprehje kun fe yekunu bah bah dhe bahot po por me dash me baje diçka vetem duhet dëshira Qëka si duhet? çka si duon vet me dash diçka eda kit bahot rafsh kit bahot rafsh e ky zoti jon neve na ka urdhru, dhe nga ka ngërku më një dëtyr. Ja, a ju hënnas, o ju njërës, o budu rabbekum, a dhurone zotin e juve. A dhurone zotin e juve dhe mos u mbashtroni me atë përparimin e jashtër dësat e kanë njërzit e ledhi khalakakum, sa i ka kryu juve, u ledhine min qablikum, dhe atësat kanë qenë para juve. Andaj, thot doja, se këta kanë qenë defekti që janë mashtruën me t'jashtëmën e atyre. Dhe për nga mejra sëlam ka ragu me një harë. Dhe ka thënë, kultëm. Thot, alej salatu e salam, ju keni thënë, uëllë dhinef si biedih, pasha ata në dorë dhe cilët është shpirti jemë. Qa kanë thënë? Kema kalum. Sikur që ishë kanë thënë, benu Israel, Musës. Qa i kanë thënë? Ijallena, alihëten, i gjallëna në aban njeve një ilahën një ilahën kemalahum aliha sikur që dha ta kanë aliha kale inekum qawmun të gjhelun tha vërtejt ju jeni popull i qka të dishëm i njërand i njërand vetëm i njërand se eba njeri më mashtru me civilizimet e shkijem së kohë mund si njeri dishëm me më, më mashtru ata dhe tha alai salatu e salam Allahu akbar Allahu është më i madhi. Inë në hësunën, këto janë traditët, këto janë traditët, kultëm vëllë edhi i nefsi biedhi, biedhi dhe ka përmenë adithin e pengameli sallallahu aleyhi vësallem. Qa inë në hësunën, këto janë traditët, këni mindjek traditët e shkijëve, këni mu mashtru me traditët e kju farve, e besimtarit nuk i lejot, mi u dridh zemra, asë një qast nga civilizimet e të huaj, asë një qast dhije se nëse dridhët zemra pejt madhërijës dhe prej hieshijës dhe pejt bukurijës, që e ka në boshkijët ki defek në imanin tam ki e mangësi në imanin tam sepse Allah u gjellëvan nuk, nuk në ka urdhu me shikua në ta wala te mudden mëzgabomi zxatësit fi na... të qallubihim në qarkullimin e të rrëtësat e ka në për dhejnde të ndryshme pasaj thot hoja thumë me zijaratu ala aksami të rëthet i një umët e lë islami. Pasa ka tonë vizita e varezave, shkurë të të përmenmi këtë vargë të poezijave të hoqës Allahu e më shirofë. Ka tonë pasaj dije se zijara vizita e varezave është në tre loje. Ja umët e lë islami, o umët e islamit. Sa ka o nevojki islam edhe për një ebu bekër? Sa ka o nevojki islam edhe për një omerë? Sa ka nevoj për një Islam, për një Ebu Bekër dhe për një Omer i cili nuk mahnitet me Persijin dhe Romën? Sa ka nevoj? Për nëse në nuk tentojnë a mukon që ata kushka mukon, kush për e të mukon? Që ata të qajtareve? Ato njerës shka luin hajgare, bojnë të nditën? Po piti e dhe piti mu pritët, për i kujnë a pritët? Për i kujnë a pritët mësë më mashtrua me civilizimin e shkijive, për e neve! dhe se të legjojnë në Kur'anë dhe mësojnë në sunetë në pengameri sallallahu aleyhi ve sellem, dhe nuk mahnit e mi me këta. Pse? Pse mësë mu mahnit? A i dini pse? Sepse atjen tjil, ka diçka shka menja s'ka pa, asëmunët me paramenduë. A tha aleyhi salatu v'sallam, se në gjënat ka, ma laajnun rëet, ka diçka shka syri s'ka pa, ke civilizimet prejtë tek, ademi dhe deri të këdite në gjikimi që kanë me kanë, dhe qytetrimët e shumëta dhe ndërtimët e shumëta nuk krasohen me një flamë të gjennetit nuk krasohen e ti cili ki besu qësaj flame nuk duush me vazhruhu me ketë nuk duush më duush me shiku si Ebu Bekri dhe si Omeri, dhe si Othmani dhe si Aliju, dhe si Ebu Ubejde dhe Mdull Gjarrah, dhe si kur Bilali Bilali ka shiku kështu nuk ka shiku me shikimin e dopt thot hoja o umet i islamit fa innawa e zairu fi ma adhmara fi nefsi hi të dhkirat e mbil akhira ka tha nëse vizitu si varrezave ka për qëllim në një jetën e ti të dhkirat e mbil akhira për kujtimin më akhiretin thumët dua lehu walil emuati pasaj dëshiran me bo dua për vetën dhe për të vdekurit bel afwi wasafhi aniz zalati dëshiron me be doa për vetën dhe për të vdekurit nga gjunohet e shumta dhe më nai falallahu xalallaive gjunohet e shumta wa lam yakun shadda rihala nahwaha wa lam yaqul hujran ka qouli sufaha za nuk merr rrugtim për te ato varrezat do nuk merr rrug to largë ti zhvën hadithi La ju shetë durrihalë, nuk miret udhë përvesh në tri gjamija. Nuk lejohet me shku të i përshemull i ki varezat rrëthe për çarkë në shkup, me morë ti me thanë, po shkoj të do vareza ishin dikon në gjiptë. Ti thue, a është ajo dhe një gjami? E veçan? Jo. Atare këtu ka defekt njëri ju. Pse, që që që ku i ki varezat në butel, i ki varezat në blacë, ku i kine për fshatër të ndryshme Adame pa varë, shko varë atje ke Andaj për nësa me ka ndalu, dhe ta shokmi Olem je kul hujran Nëse shkoni viziton varrezat Dhe nuk thot hujra, shka është hujran? Fjale kotë, shka dhe një mam nevoj ju Allah e me shirov Ke qauli sufehe, si fjale e Sufehave, me ndjeledve Fe tilke sunnetun etet sariha Kjo është sunnet i pengamedi talaj i salatu sram Ka ardh i qartë Në fjallë të tina Fisunen i lëmuthbeteti E shohiha në sunetet e qarta Me zinjir të prejnë nga penga meri Sallallahu aleyhi wasallam Dhe ka përmeni hoqa një grumbull të hadithet Dhe të përmeni me disa përre tëre Sa për ilustrim Ka thënë sallallahu aleyhi wasallam Kad këntu në hejtukum An ziarat il kubur Ju këm dalua që ti vizitoni varrezat Për shka këse Për shka Sedden li dheria për me ndal Dherë në shërri Pasaj thot, faqad udhina li Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ziyarati qabr ummihi. Ka than i është lejuar Muhamedit alayhi salatu wassalam se ta viziton varrezën, varrin e nanës së tij. Dëshikon këtë zemër të madhe të Muhamedit alayhi salatu wassalam. Mosse e ka kry, mosse e ka i ka r shpallja, e ka pas gjalën çka ka mendojmë me nënën e vet të vdekur. Ku janë këto zemra? që nanat i kanë gjadhe dhe në kjudhimën. Gja, a i ka pos të vdekur, dhe ka lutë Allah unë gjellëvala, a ka mundëci në i zgjidhje, a ka diqishë për në në temë në i zgjidhje, dhe ka shku të varri nanës vetë, dhe është, është mluën në, në lotë. Dhe thëjnë trasmetusit, i është bokmisha klapë për i lotëve. Pse? Se e ka ndalu mu lutë. Ska për të ka thënë shpëtim. A disa keqë është? A i dini sa këtë që është nanën të anën me panën zjarë dhe babën të anën me panën zjarë Këto zemra i duhu në metit se zemra të vrështë të siguri nuk banjë kur gjo Zemra të cilat i dhimën të vdekurit e leje më të gjavët Shikone Thëtë të këtë udhinë ali Muhammedin i është dhonë leje Muhammedit a leji salatu e selam me shku të varin anës vetë Sallallahu a leji Vesallem Fezuruha vizitoni varezat Fe inneha tu dhekiru el akhira sepse varezat ja u kujtojnë juve akhiretin. O, dhe zër, a kini shkubet dhe njërë të varezat? A kini pa bat i qëfarqëtësie e ka? Vë la haule vë la kuvete illa billa. A mund është mi një mubë atina? A mund është mi asë gjatë dorën? A mund është mi thonë a kido një telahoshe? A mund është mi vënë vitë një mojë? A mund është? Ja. Vecë Allah u i ka me të atina e për nga meri alaihi salatu e selam na urderon që t'i vizitojnë ata sepse fundi jon është aty një dit për e dit vë atyki në mëra dhe t'haroj njërzit ti e shtatë dit me traditën e tonë po hitësije se në momenti qka lëshojsh në varë kur kush nuk interesohet për ti po edhe mu interesuet qka t'bojnë dobi ato s'munet me bë dobi Allah u gjellohala kur këtë caktu e dënim kush mundët mi dalë për para. Ue hu e ledhi ju gjiru, ue la ju gjarë, o alej, është Allah e cili e mbronë kanë doje dhe së mundët di kush me mbronë di kanë për para Allah. Kjo është Allah, e për që a ditë dushmu po hazër, dushmu përgadit, dhe milon cendët e kota. Sepse të shkon jeta, të shkon jeta dhe nuk i ka gojle kërkush. A dhe thotë alej i salasë, të thezuruha, shkon i vizitoni ato, që ja u përkujtojnë akhirejtin në aditë tjetër këta në leji salatu e selam nga ebi Hurejra zara nëbiju salatu e selam qabra ummihi thot ebu Hurejra e vizitoj për nga mele salatu e selam varrin e nanë së vetë febëke o ebëke men haule qatë shumë ka qa dërsa i ka shti ketë me qa qatë shumë ka qaë alej salatu e salatu, ndërsa i ka shti krejt me qaë, fe kale, i stëkëdhen të rabbi, i kërkova zotit tem leje, en esteghfir alëha, fe lemje dhen li, i thash zotit tem, amje am për leje të bajs të këfarë, për nanën teme, tha jo, tha jo, e ti e ki nanën gjau, po du ishë më mundu maksimumin me dhenë, se ka mundësini dhe të thëtë allahu i jo, Jo, s'ka më lutë për ta. Dhe, la të hine më nasë për fundën qështja. Allahu në rrujtë. Allahu në rrujtë neve dhe në tonë dhe babalartë të tonë. E lusim Allahu në gjellëvala që neve me najnë gjallë këto situata dhe këto të qastë dhe këto të qëtësia si këtë Muhamedit Alehi Salatu Vesalam dhe shokëve të ti dhe shikone sa shpetë kanë qajtë ata. Beke dhe ebeke. Qajti dhe qajtër. Më njëherë kanë qajtë. Sepse e ka ndjeje, atë që e ka ndjeje Muhamedi alai salatu e selam, was të edhëntuhu fi en e zuraha fe edhineli dhe i thash atëherë nëse s'kam mundësimi bëjës të këfarë, a kam mundësimi që këtë a vizitaj? A ban vesh këtë a vizitaj? A të shkë? Vesh me vizitu e ka kërkuve pejallahu te barekja wa te ala, fe zuru e l'kubur, fe inneha të dhekkiru l'motë, ka thënë sallallahu aleyhi sallem në fundin e këti adithit, atëherë shkoni të vizitoni varezat, se ja ta ja u përkujtojnë juve vdeket. Hadith tjetër, ka thënë sallallahu aleyhi sallem, se qka duhet me thënë kërti vizitojnë a varezat, ka thënë aleyhi salatu sënë të sënë kanë zirë imam muslimi, thuani, es-salamu aleykum, dara kaumim mëminin, thuani, es-salamu aleykum, shtëpia e njerëzë e besimtarë, nëse janë të varezat e muslimanëve, wa in, uh, in shë Allahu bikum lahiku. Kjo është e vërtejta. Pat tjetër mu balafacu me këta. Deshtëm apo s'deshtëm, e drogum vetën me qefë edhe zbavitja apo jo, tha thuri kështu, selamu alejkum, selam i qovë për juve o njërës të besimit, edhe na in shahë dhe që të e nga të përfundua. Kurik e muavet, edhe na së të këna me përfundua. Shëtit ka të dushë, qërkullo ka të dush, këna që së të dush, zbavit të së të dush, shkriju si të dush, inënë, inësha Allahu bikum, lahikun edhe nama të të gdhej kurit, këna më shkuve në shushrim. Në në të në tërës dhe me tim tjetër të ima Muhammedit ka than, thuani, Allahumme la të harim na ejrahum wa la tuftin na ba'dahum. Ka than, në të në të të në të tjetër, sallallahu aleyhi sallam, thuani kështu, thua, o, zoti jo, dhe mos në ban fitne pas tëre. Sa njëri ju, jo e dini adithin ku ka thonë sallallahu a reju sallem, ka me arë një zaman për njërzit, ku ka me dëshiru i gjalli, tjetë në vendin e të vdekurit, përshka kë fitneve të shumë ta, a nuk i shikoni fitne ta, a nuk i shikoni sa gjuët islamia, a nuk i shikoni sa goditet islamia, a nuk i shikoni se dojnë me shrënjosa, a nuk i shikoni se ju pengon gjdo ere islami ta. Kjo fitne Dhe të nuk e di që ishkime përfunduë Allahu në rujt Para mendo me dal të Allahu u gjellu ala Mefton i ban fitne Ta ka shtiti kush një dishim Ta ka shtiti kush një lëkundje Dhe del të Allahu u gjellu ala Khasirat dunja wal akhira E ka unë d dunja dhe akhiret Shumë keq është E lusim Allahu u gjellu ala Që Allahu të barëk e wa të ala Në rujën e dhe imanin ton dhe islamin ton Në një trasmetim tjetër nga borejtë Dhe zekat ras me du imam Ahmejdi X dhe ibn Maja Ka dhan alaihi salatu wa salam Thuni, es-salamu alaikum ahle t-diari Min al-mu'minina wa l-muslimin Salamu qofn bi juve, oba norta Islami dhe iman Prabesim tar dhe musliman Wa inna insha allahu bikum lahikun Edhe na insha allahu me juve Kena me ju sheshruin e varrezat E juve, nes-elu allahe lana Wa lakum ul-afia Dhe thuni, elusim allahum për neve dhe për juve Qedna falle edhe nga të gjithë elusë me Allahun të barëke që Allahu gjille gjelaluhu da i falit të gjitha gjonatë të kaluar dhe të ardhme. Elusim Allahun te bareke ve teala, që Allahu te bareke ve teala të na zbukë zemrat tona, të ndriçon zemrat tona, të ndriçon shpirtrat tonë. Elusim Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhelal ve ala na boj për atyrën e njerëzve të cilët e kujtojnë Allahun xhelaluhu qiyamen wa ala junubihim, na qom duke çein, duke çein në shtrit apo duke çein ulur, e kujtojnë vetëm madrin Allahu te bareke ve teala. Elusim Allahun subhana ve teala, që Allahu xhelal ve ala të na msojë me kuptov fjalët e tij, na fjalët e pejgamberit sallallahu alejhi elusim allahun jalla jalaluhu che allah tabaraka wa taala nambron imanin ton islamin ton deri ne frymarat e fundit elusim allahun jalla jalaluhu che allah tabaraka wa taala musliman kudesian allahut indihman te burgoset e muslimanve allahut tileron yetimat e muslimanve allahut tmshiron dhe zullumqartem me zvetit e allahut isparta allah na qulu qouli hadha wastaghfiru allah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafur rahim